Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och jag har en serie gående här i Radio Maranata varje tisdag och där jag talar och läser ifrån kolossebrevet. Vi går igenom den här texten vers för vers och det går väldigt sakta. Det här är det femte programmet och vi har kommit till vers 15. Men som jag har sagt tidigare, jag har inte bråttom och idag så har jag extra mycket inte bråttom för vi har kommit fram till det som är min favoritdel av kolosserbrevet. När jag bestämde mig för att ha den här serien så var det just för att jag ville prata om det som nu kommer. Så jag hoppas att du vill följa med idag då vi ska läsa om den osynliga gudens avbild, han som är född före allt skapat. Vi börjar som vanligt med att läsa dagens text och den handlar om Jesus. Det är kolosserbrevet, kapitel 1, vers 15-18. Citat. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt,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 Och när man läser breven i Nya testamentet så kan man lägga märke till att de väldigt ofta har en presentation av vem Jesus är. De innehåller det helt enkelt. I Filippe så har vi den här Välkända texten, han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikhet med Gud som ett rövat byte och så vidare. Eh, I Hebrebrevet så har vi det här med att sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Bara för att ta två exempel, Timotheus brev har jag också det här i första Timotheus 3:16 erkännst stor tjänst, store Guds hemlighet, eh, han som blev uppenbarad i köttet och så vidare. Det var tre exempel eh, och det verkar som att författarna ofta vill etablera först vad de tror på om Gud och sen applicera det på situationen som de är i. De börjar med att säga eviga sanningar och sen när de har gjort det så berättar de hur dessa sanningar, framförallt om Jesus, är relevanta för församlingens nuvarande problem. Och så, så tror jag faktiskt att vi som kristna borde angripa många fler problem. Att först fråga oss, vem är Jesus? Hur dan är Gud och hur ger det ljus över min situation och senare så kommer vi se att vad som är problemet i kolosse men om vi redan nu frågar oss varför skriver Paulus det här alltså vad är det han försöker motbevisa vem är det han talar till som inte tror på det här. Så tror jag att vi får en pekpinne om vi ställer oss om frågorna. Därför att han säger att Jesus är den osynliga Gudens avbild förstfödd före allt skapat. Okej, okay. och det är ju då att placera Jesus på en helt unik och dominerande plats. Så antagligen så är det så att han bemöter människor som har velat placera Jesus på en lägre plats, på en mindre unik plats. Och när man läser kolosserbrevet så ser man att det är faktiskt... Faktum, Det är helt sant. I Kolosse så var det människor som lärde församlingen att det finns flera väsen, flera andar, flera makter och flera änglar än Jesus. Det gör det ju naturligtvis också, men, men det, det de sa var att ja, det är viktigt att man tillber de här makterna, att man kommunicerar med dem och att man också ger dem sin ära, att man tillber dem alltså. Och det är det här som Paulus vänder sig väldigt starkt emot. Han, är, han säger att Jesus är unik och han är unik på alla sätt och vis. Det finns ingen vid sidan av honom och det här är viktigt för oss också. Därför att det finns många idag också som önskar att detronisera Jesus Eh, om jag inte är felinformerad i min eh, sociala medierbubbla så är det så att eh, det går en våg genom kristenheterna av de som förnekar Jesu gudom Jag är med i några Facebookgrupper bland annat där man diskuterar Jesu natur och där förnekas Jesu gudom dagligen Nu vet jag inte om det här är representativt eller om det bara är i min teologiska bubbla som det här försiggår. Men det är väldigt alarmerande att så många som kallar sig för kristna förnekar att Jesus delar natur med fadern eller att han är en personskild från fadern. Eh, och jag har också som jag säkert har sagt eh, i Radio Maranata förr pratat en del med Jehovas vittnen upp genom åren. Och de förnekar ju som känt att Jesus är Gud. Eller rättare sagt de säger att han är en Gud med litet g eh, men han är en Gud som är underställd och Gud Jehova fadern. Eh, och en av texterna som jag ofta går, går till i sådana här samtal, när jag samtalar med Jehovas vittnen, det är just kolosserbrevet 1. Och jag ska förklara det när vi går igenom texten här. Så vi, vi tar den här texten då, påstående för påstående. Vad betyder det för det första då att Jesus är den osynlige Gudens avbild? För det första så pekar det tillbaka till Adam och Eva. Som det står om i första mosebok kapitel 1. Det står att de skapades till Guds avbild. En avbild på grekiska ikon. Det betyder kopia eller likhet. Vi har ju där ikon har vi till exempel ikon. Adam och Eva de skapades i Guds avbild. Och det här används det hebreiska ordet. I gamla testamentet är ju skrivit på hebreiska. Och när det står att. Adam och Eva skapades i Guds avbild så används det hebreiska ordet tzelem som betyder att de skapades som Guds representanter på jorden. Så man kan tänka sig på att Jesus är en avbild på ett sätt på samma sätt som Adam och Eva var det och det är han det, det är helt sant, Alltså då han var här på jorden så var han det som Adam och Eva misslyckades i att vara, nämligen en perfekt representant för Gud. Johannes kapitel 1 och vers 18 säger att han är den Gud som förklarar fadern. Den enfödde som själv är Gud och är i faderns sköte. Han har förklarat honom. Men det är någonting mer i den här texten. Därför att Jesus är inte skapad på det sättet som Adam och Eva var med. Det står här att han är den osynliga Gudens avbild. Först född före allt skapad. Skapat, förlåt. Och att Jesus är förstfödd, det betyder en mängd saker. För det första kan förstfödd vara beskrivningen av någon som kommer före andra. Alltså, till exempel, jag då är en förstfödd av min mor och far, och efter mig så kommer det en massa bröder och systrar. På det sättet så används ordet till exempel i Romabrevet 8:29 där det står så här. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och där är just tanken att han är den första och sen efter honom kommer många andra. Men förstfödde, det, det har flera bottnar. Därför att den som var förstfödd i en familj var också den främste i familjen. Den som hade rätten till arvet, det var han som var närmast faden. Så det handlar inte bara om att vara först rent kronologiskt- utan det handlar också om att vara den främste och en, en som har en helt unik position. I Jeremia till exempel så kallas Israel för Guds förstfödde även om det fanns många länder och många folk innan Israel. Men de var Guds folk. de hade en unik position. Sen så finns det en sak till med att Jesus är förstfödd och det är att det står i kontrast till det som är skapat. Alltså han säger förstfödd före allt skapat. Det finns två kategorier av saker. Det är det som är skapat och så är det det som inte är skapat. Och Jesus är inte skapad. Han är född av Fadern. Och här reagerar naturligtvis sådana som Jehovas vittnen och andra unitarianer som det heter. Därför att de menar att Jesus är Guds första skapelse. Det är i alla fall så Jehovas vittne representerar det. Och om man läser Jehovas vittnens bibelöversättning som kallas för Nya världens översättning. Så blir man nästan chockad över hur olik den är på många olika sätt. Först så kan vi läsa i vers 15 där det står... Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde av allt skapat. Det är alltså jag är vittnens översättning. Då. Och här är inte den Jesus den förstfödde framför allt skapat, utan den förstfödde. Av allt skapat och då betyder det eller antyder då att Jesus också är skapad och det kan man ju diskutera hit och dit hur man ska tolka grekiska prepositioner det är inte jag den bästa på att göra men nästa vers tycker jag är väldigt klar för där står det i folkbibeln för i honom skapades allt i himlen och på jorden. Och det betyder alltså att i Jesus skapades allt i himlen och på jorden. Det som är himlen och det som är på jorden, det är skapat i Jesus. Och det är en hundraprocentigt korrekt översättning av grekiskan. Men i Nya Världens översättning så står det För med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden. Och för det första, med hjälp av honom, det antyder att det inte är han som är skaparen. Men att Jesus är en medhjälpare till skaparen. Och så står det absolut inte på grekiska. Eh, ordet som används där är i honom. Eh, för andra så har de då lagt in ett ord här som är skapades allt annat i himlen och på jorden. Så står det heller inte. Det står inte allt annat. Utan ordet som används är allt och det är en ganska betydelsefull och, och viktig skillnad mellan de här texterna. Och för att göra det klart då än en gång. Det finns två kategorier av saker. Det finns det som är skapat och det som inte är skapat. I kategorin inte skapad finns bara Gud. Och där är vi eniga som kristna, är vi är eniga med Jehovas vittnen där- eh, den enda som inte är skapade är Gud. Och sen i kategorin skapat är allt annat som existerar. Alltså tid, rymd, materia. Så alla människor, hela universum, det är skapat. De är skapade. Frågan är då på vilken sida av den här kategorierna är Jesus själv? Är han oskapad eller är han skapad? Och hur vi svarar på den frågan, det gör, utgör en enorm skillnad. Och kolossbrevet hjälper oss att svara på den frågan. För det står faktiskt, i honom skapades allt i himlen och på jorden. Inte allt annat, utan allt. Allt som är skapat, är skapat av honom. Och det upprepas gång på gång i texten. Slutet av vers 16 och vers 17 säger, allt skapat genom honom och till honom han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Det är eh, vers 16 och 17. Så allt som är skapat är skapat i honom genom honom och till honom och han är till före allt och han upprätthåller allt. Och det är i grunden falskt att lägga till allt annat som man då gör i Jovas på alla de här ställena. I, i texten. I tidigare utgåvor av sina Biblar som markerade Jehovas vittnen i den här nya världens översättning så markerade man att man har lagt till det här ordet med små eh, sådana här parenteser eller klamrar. Men i den senaste uppdateringen från 2017 så har man inte längre med den markeringen heller så det är ännu otydligare. Och det menar jag är att placera sin teologi –framför bibeltexten. Man låter alltså sin teologi bestämma hur man ska tolka ett bibelord– –och inte låta bibeln bestämma hur man ska eh, skapa sin teologi. Och pre precis som det fanns lärare på Paulus tid som ville placera Jesus lägre än det han egentligen är– –så försöker också då Jehovas vittnen och andra att göra det idag också. Men texten tillåter det helt enkelt inte. Och jag har också stött på de som menar att Jesus inte har en preexistens utan att han började existera då Maria blev havande. Det är någonting som Jehovas vittnen inte tror det ska sägas. De menar att han är en ängel som skapades som Guds första skapelse. Men hur man överhuvudtaget kan läsa kolossebrevet och få för sig att Jesus inte har existerat innan allt skapat, det är för mig en gåta. Men... Det stora i den här texten är inte vilka den motsäger, alltså vilka som har fel och hur vi ska kunna använda den här texten för att tillbakavisa falska påståenden om Jesus. Det stora i texten är vad den faktiskt säger om vår frälsar och Herre. Det får man inte glömma. Det är inte bara en bevistext för att kunna diskutera med Jehovas vittnen och unitarianer, utan... Den handlar om vem är Jesus? Och svaret kommer han är gudfaderns avbild. Alltså han är det fysiska uttrycket för vad Gud är för någonting. Gud är osynlig. Ingen kan se Gud. Men Gud är synlig i Jesus Kristus. Det är det första som, som Paulus undervisar om i den här texten. Han är först född, Före allt skapat. Det finns ingen vid sidan om honom i hela skapelsen därför att han inte är skapad. Och det är det andra. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen. Härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Säger den här versen. Och då, här nämner han ju då, och vad handlar det om det här tronförstar, herradömen, härskare och makter? Eh, man kan ju tänka, handlar det om mänskliga kungar och härskare eller är det andliga förstar? Och jag tror att det först och främst handlar om andliga väsen, det som vi lite lättvindigt kallar för änglar och demoner. Eh, men han säger också att det gäller både synligt och osynligt. Så det säger mig att Jesus är herre inte bara över änglar och demoner men han är herre över Trump och Putin. Han är herre över både Hamas och Netanyahu och han är herre över Satan och alla hans fallna änglar. Och han är herre över Erkenge Mikael och Gabriel och allting som var och allting som är och allting som ska komma. Och allt som är skapat är skapat i honom, genom honom och till honom. Allting som är skapat är skapat för att ge ära till Gud. Och jag tror att det Paulus vill säga med det är det här. Om Jesus, om det är sant att Jesus är större än alla andliga och mänskliga makter så är det ingen annan som vi ska tillbe eller ära. Utan Jesus så hade din största idol eh, imploderat i icke-existens. Det är därför det är så märkligt att vi människor och framförallt vi kristna ofta har en sån tendens att placera ting vid sidan om och kanske till och med över Jesus själv. Och när det sägs då att allt hålls samman genom Jesus så vill jag nämna två saker. För det första så kan vi tänka på det som, som att det är genom Jesu makt som allt hålls ihop rent fysiskt. Han är allsmäktig och, och han upprätthåller hela alla naturlagarna som är så fininställda. Allt det är för att Jesus är universums herre. Han är en allsmäktig Gud som upprätthåller allt genom sin maktsord. Det är sant, men det är också någonting mera som är sant. För även om vi skulle kunna tänka oss att universum hade fortsatt att existera oberoende av Jesus, så förlorar skapelsen sitt mål utan Jesus. Att allt, att allt hålls samman genom honom, det betyder att utan honom så hade allt varit meningslöst. Och jag ser mitt flöde på Twitter består till stor, stor del av ateister eller Twitter heter det väl inte längre X heter det väl. Eh, det består till stor del av, av ateister som febrilt försöker argumentera för att det finns en mening med livet utan Jesus. Eh, och, och antingen så säger man att man inte behöver någon mening med livet och man säger ja men allt är meningslöst men det är helt okej. Okay. Eller så säger man att man skapar sin egen mening och att varje människa är ansvarig för att göra en mening- av det de själva menar det meningsfullt. Och man, man använder alla de här eh, flosklerna skulle jag vilja säga. För att försvara sin, sin syn och, och sitt påstående. Och det enkla faktum att man inte har någon mening. Och det låter fint. Eller det låter väl inte så jättefint heller. Men vi kan ju föreställa oss att det i alla fall låter fint. Men vad är det för något egentligen? Egentligen så är det ingenting. Det är inget hopp, det är ingen motivation, det är ingenting objektivt, det är ingenting evigt och det är ingenting sant och det är ingenting verkligt. Utan Jesus så faller världen ihop både som fysisk verklighet men även som ett meningsfullt kosmos, en meningsfull ordning. Och det är därför som det är så fantastiskt stort när vi kommer fram till vers 17 som alltså säger... Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. För Jesus är inte bara den främste framför alla världens härskare. Han är också huvudet för församlingen. Och huvud heter på grekiska då kefale och det har ju flera meningar. En kropp har ett huvud, kroppens kommandocentral skulle vi kunna säga. Men vi också, använder också uttryck som överhuvud eller huvudsaken eller en hövding eller en huvudstad och liknande. Och alla de här uttrycken använder då huvudet som en bild på det som både är unikt och det som är överst, det som är centralt. Och det är det Jesus är för församlingen. Universums Herre är vårt huvud och det är det som gör församlingen till en unik, inte institution men en unik organism. Inte dess, det är inte organisationssystemet, det är inte framgångssättet som gör den unik, det är inte verksamhetsplanen utan det är huvudet som är skillnaden. Han är begynnelsen, säger Paulus. Och här, här tror jag inte att det handlar om att Jesus är till föreskapelsen. Det som står i Johannes kapitel 1 och 1. I begynnelsen var ordet och ordet var Gud och ordet var Gud. Utan här handlar begynnelsen om att Jesus är församlingens begynnelse. Det är hans död. Hans uppståndelse, hans himlafärd, det är församlingens födelseprocess. Det är han som är utgångspunkten, han som är begynnelsen för oss. I hans död är vi förlåtna, i hans uppståndelse är vi rättfärdiggjorda. I hans himlafärd har vi fått mandat att gå ut i den här världen för att i andens kraft sprida hans evangelium. Han ger oss liv och därför så är han vår begynnelse. Och när jag säger det så kommer jag på att jag tror att jag sa att det här var vers 17 men det är alltså vers 18 som säger han är huvudet för sin kropp som är församlingen. Han är begynnelsen den först födde från döda för att han i allt skulle vara den främste det är vers 18 och det är den sista versen som vi ska gå igenom idag. Och det här att han är begynnelsen, det bekräftas av det sista han säger i den här texten. Nämligen den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Och här används det här uttrycket förstfödd igen. Men här används det inte för att berätta att Jesus är född skapa det skapade, att han är unik och utan lika, utan här handlar det om att han är först född som den första av många. Han är uppstånden och vi ska uppstå med honom. Han är den först födde från de döda, vi ska uppstå tillsammans med honom. Som Jesaja säger, av den smärta som hans själ har fått utstå så ska han få se frukt och så bli mättad. Och frukten då av Jesu död och uppståndelse det är hans församling, det är hans brud, en församling som ärar honom, som följer honom, som tillber honom, som kopierar och imiterar honom så gott vi kan genom andens verk i oss. Så innan vi avslutar idag så ska jag försöka att konkludera och applicera lite av det här. Därför att det finns en risk att församlingen blir någonting annat än Kristus efterföljare. Vi kan börja koncentrera oss om det sekundära, det som vi tycker är viktigt. Som de gjorde där, där de började tillbe andar och demoner och så vidare. Och det kanske är viktigt. Men det finns en fara att vi förlorar Kristus när vi börjar sätta fokus på andra saker. Och jag säger inte att vi ska gå runt bara och säga vem Jesus är oavbrutet utan poängen är att vi måste se allt genom honom. Och jag har citerat C.S. Lewis många gånger här i Radio Maranata när han säger det här. Jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har stått upp. Inte bara för att jag ser den utan också för att jag genom den ser allt annat. Och det, med det citatet så skulle jag vilja säga göra om det lite grann och säga att jag tror på Kristus på samma sätt som jag tror att solen har suttit upp. Inte bara för att jag ser honom utan för att genom honom ser jag allt annat. I Kolosse, där hade de börjat placera andra änglar och andar och makter vid sidan om Jesus. och så, ah, Har du hört om den här ärkeängen? Har du tänkt på vilken makt som finns i andevärlden? Och det var säkert saker som var lockande. Och det finns en lockelse i det här också. Och det finns andra lockelser i politik, i kul kultur, i underhållning, i teknologi. Saker och ting som vill ta Krist plats. Så du och jag vi måste fråga oss varje dag. Är det här en dag då vi ska se upp på vår korsvästa Herre och sen se världen ifrån hans perspektiv? Ska vi först tillbe honom och erkänna honom som den frälsar och herran är? Han är den andra personen i treenheten. Han är före allt skapat. Han är alltings mål. Och i honom, genom honom och till honom är alla ting. Ingenting är större. Ingenting är viktigare. Amen. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata. Podcast och det här programmet också sänds över Radio Maranata. Om du vill komma i kontakt med maranata församlingen så gör du det enklast via e-post infosnabel av eller telefon 070 201 60 20. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.